رضينا بالله سبحانه وتعالى ربا وبالاسلام دينا وبالقران اماماً وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك وعظم وانعم واكرم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وعظمت وانعمت واكرمت على سيدنا ابراهيم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 وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم اذا اتاكم يوم الجمعه فاكثروا علي من صلاتكم فان ان صلاتكم علي معروضه حديث سمنيور لجماعت اهل الجماتن تون محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم Kur të vjen dita e Xhuma, shtonë salavatën dhe selamën e juaj mbi meje, por çka këto salavatë dhe selamë juaj përmetë un mrrin. Po mbaro dua aleikum, e do unë selat falatin e selamini u yaxtai. Do po yaxtai për votën tim. Çi shart në hadith për hadith e ve kemi shpjeguar para xhamatis se prej ditës e 8-të, prej ditës Xhuman Mramie deri ditën e 8-të Mramie, salavatet ose selamët ja që ajoim Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam i shkojnë të vorë i ti në përmet me laikëve kurse e kurthije koha e gjumaz, prej, prej të ejtës në qëni, dheri gjumaz në akësham salavatet edhe selamet muslimenve të vorë i Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam i shkojnë direkt i shkojnë drejt për sdrejti edhe këtëhën drejt për sdrejti dhe të thot, njoni për i muslimaneve e muslimaneve me Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam në këta orë ësht اشمعن غيرت المسلمات اشمعن غيرت الذاهنات المسلمات ان قد ديت جمعه الظهر ذي يوم tastoin salawat wa salam min zotri Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam rafa nidhwas wa allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka ameed majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka ameed majid Xhamatin e doruar te ne ajon soni javën aşe hapor na me sigurisë edhe kësaj ditë ndoshta edhe javën çetë do t'ja kushtojm kësaj ditë me ranci shumë të madhe kësaj ngjarje në Islam me një rancit të veçantë a ngjarjeën për të cilën kemi folur edhe sot as e njohur te besimtarë si do mos në xhamatin ton kët xhami ayati 40 suret në suretut t'auba ila tanthuruhu faqad nasrahu allah idhë akërëgahu lëzhinë këpëru thani jësnejni idhë huma për gharë na gjëmatin dëruar, javën e kaluar për këtë temë, i thamë disa gjana të cilët i konsideru më fundesit se për këtë temë të madhe ishin në si përfaqë, kurse të dhe isha Allah dhe të mundohemi atë temën atë dhe sejda që i kimi zhminu javën e kaluar Ti lirën shumë bukur inshallah me tonë na aftësitë tona në ajetin 40-të thjesht ja kemi thaka edhe emrin edhe numrin edhe surën ja vënë kaluar ose. Edhe në, umrin, edhe surin, ja, në e edhe një harë pra ajeti 40-të me surat të tua për ata që dojnë me ulu në ulum të mas lezim rrafsëngjare të, të silë flasim na javën e kaluar thodë ndoshta atërm. Ja of yallat e fundit të ditës të kaluar ishin se Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam në moment prej momenteve kuran miçit e tij e kishin taktuar zhdukën e për gjithë mëndshme në përmet 14 qunave me shpata, qunave më for të forë të 14 fiseve me shpata për zdukje në tije dhe në përmeta zdukjes ati zdukjen e dinit, zdukjen e islamit zdukjen e korani kërimit zdukjen e dritës Allahu Gjëlle Gjëlelu për të cilën a i ka vendohës që i kjës dritë deri ditë në kjë ametit më zduket dhe fatë se qëndrimi edhe një jeti pik nisja e qafirave Për tasdhukni punë ishte gabim pir prej piknisës për shkak të ato, do ishim me dhukdhjaj jo për ta cilën Allahu xhallal xelalu ka fanë kjo për tër dhuk nuk ka. As mund, si e mundur, si doj Allahu xhallal xelalu prap, ni popull me ni tempër prej tempën me ni tempër prej tempën ruk, ni mur prej murave, su kur muri i kinës, su drejt pas drejt i ma delil, argument ma tretë murin e Berlinit, me xdhuk, as çhenje, as xdhuk e me xukim s'pri punë njeza se si ti përdorin, se derdave si tu shkojmë ma, e bën, e prasim një pemë katon, e rronojmë një shtëpin katon, shkojmë kejt li popullit, ja prisim murrën aty derdën kejt, sprishu nui mevon këta për skaksenë, i posedojn fuqi si, për si pun, një przifun, tonë ato dalin di pjesë, do jan dorë skatronë dhe derdën para hajr, kurse do skatronë dordën e kanë mënë në zullum, e njënja paguhet me thjeshtra paguhet me tëkesën e asr, sidoqoftë Allahu Gjelle Gjelluhu Këto pun njerit ja ka bon të mundën Por, kër flitet për një pun Për të cilës Allahu Gjelle Gjelluhu I ka pon ashtë Edhe do tjetë ka qenë nën kë i deshin të më Dere ditë në kiametit Dora e njeriut këto nuk prek Edhe nuk lune asmi rol një jetë Edhe forstia, këtia të i thashe for Këto pra nuk ban Këto pika munis për i filimit Këto pun me i kri për i filimit nuk ban munis Më shrekët e me kështë ka ka nd me prej, me amore shpirtin, me kri, me sos me Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam. Aja dhe ishte ngosht i lidhën me dritën e Allahu gjëllë në zërjën e unë topë. Drita Allahu patëbën zoti Murad që ajot vazhdojnë tëri ditën e kiametit. E pra edhe Muhammadit dhëtë me vazhdojnë tëri ditën e sashtu me dheri sajë asë vartës tis, i këtaj letre. Tamam. Ka fanë? Ja ba bakër, ne me sigurisë e unë e ti Do të takojmë natën në një vend sa ku do të takojmë të ditë. Unë do dal vetë, edhe ti do dilë vetë. Por inshallah me izin e Allahut nuk do të takojmë në radin ton, brefin ton për vendin e taktuar dhe ku në taktuar do të takojmë. Janë takuar vendin e taktuar. Besa e muslimanit është e molli. Abu Bakri radhiyallahu anhu i kishte di dhe të cilët i kishte ruajë gjatë kohë për kët punë. Me shkon hijrat me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam.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 Për atë për nuk është, ashtodhe në shkratin, kë njëri ishte jo musliman, mirë po për në shkratin, usim shkratin e kishtë e kështë prejensë madhe, e mori Muhammed Mustafa sallallahu sallam me veti, edhe ja ka pagu shërbimin. Ja ka pagu shërbimin, i ka u dheqë, dheri me një venë, ku janë pasë takimin me zëtrijen, e bo bakërin radiallahu të haranu, në, në, dhe e ikon, prej vendlingës, dheri në shpërngullin, Nuk kishkoj për të biseda, mirë për Abu Bakr radi Allahu ta'lanhu fa ja Rasul Allah Kjo deve njënja, do tjetë hitëja insha Allah, kër të kjo tjetëra për kjo të ndëtim do tjetë hitëja fa parët i Abu Bakr maja haku në devës, fa Rasul Allah edhe tash në këtë vakë, në këtë t'ikjes në këtë natë ertë ka vakë për si biseda me bata u huwa, fa vlazni lëka merë devën edhe atë fa ja Abu Bakr, lazni lëke është lazni lëk ed njeri o të do dhënë haku, maj parët e dhevër. Ajo që jemi vladhen, ashtë as, punë qëtër, a kjo që i kemi hake njeri qëtërit, ashtë temë veti. E ka një njerë dhe të nani lartë, projektive, kujshive që i kemi, spesh her pëleshtë të tonë, edhe vladhen të tonë e folin, e folin edhe marin për një meshe e ka lindjën dhikon që atipari, Kudush samo neka ka ka, ka surdulica, kudush suiti, madanena si dush madanena, brad za brati, renje za pare. Edva e kan marr këta anti si parondën i popullit, mendu mendu se ajo ato e kanë shtip këta i më imencuri atyve, e ka fol këtë fjali jo. Nuk e ka fol më imencuri, ku ku i ket fjali? Kjo Kë, këtë fjali e ka fol Zotria Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë Rasulu be bë, babakrit, devia vlaznëluk i as vlaznëluk, ama devia as me pare. Pra nuk të marr kurgus ti, gjathmo janë xhepemina, bostan janë xhepemina, kungull janë xhep emrin smar kurgush e bën për vërtet e dhema, e demagogjizon, e plagë bën plagiator, neve nuk na intereson çka bën sikretore, burimi është islam, burimi ai Muhamedit Mustafa as i kësaj fe. Nuk e ke të mira katigorinë për bot, burimi ne kanë islam inshallah, e dashur është vërtet për i vërtetave të pabuhshëm. Kan vazhdu rrugën e sallallahu alaihi wasallam për ngarë. 3 dit rrug kanë rritë me një shpel e cila është me një nivel prej dimi metrëve nuk e kam shkel me komë të mija prej një nivel afërdimi metrëve në alësi me një shpel ku kanë qëndru 3 dit 7 dhe vogël si pas historijës islame ka thonë e babakën radiallahu taalanhu në momentët e nivelit matë ngritë të mërzia dhe të mloja jo për vete po për Muhammed Mustafa në dhe dinin që e banë të me vete fa leunadar ahadihim ila akademeji ila raana fa ja Muhammed njoni prej anëmizve të të të dhebna e lëhullum tonin Muhammed Mustafa sallallahu alesherë që ish me ta fa me për meshi që njeni prej ative kam të vetat e posh me ulkokën në kishpo qatë shpel e vovil divet të dit ma e të gjishtave jasht hemen ma e të gjishtave komës jasht po anëmiku është kokë ngritur është zime këshirë të përsh me ndonë të anë nënë shmim po a i këshirë për fejtë përshka këtë menë manësia ati i thotë nëllë duhet me këshirë onë a ba bakre dëjë ditë këtë punë të anë mikua dhe menë madhe menë ngritur i gjithë morë nëllë të majënë kokët thala unë avara ahadihim ila akademeji lara ana thameshi që unioni prej ative komë të veta përsh në shakha që lu? sella më vogël se di persona frika e moha e babakerit radhiyallahu ta'alahu edhe dridhja shpirtënore ngritja e instinkteve të ati për i për i hidhrimit që po ndodh ajo që ai nuk e dëshironte mirëpo ajo që nuk nuk e dëshironte e babakeri më ndodhi ishte e vërtet se ate nuk e dëshironte edhe Allahu xhallejelaluhu më ndodh por dëshira e ati u përputh shumë mirë me dëshirën e Allahu xhallejelaluhu a sebebet shkaqet finishin finalen E ka çetërkush në dor o zotrimirë si i ngritur mirë që don që Muhamedi Mustafa sallallahu alejhi wasallam mos i ndodhe ajo me aqcia po këta e don edhe vet Allahu dhellaluhu ve jallasano e çkandërmaraj për spadimin e këtij momentin historik maranzi ay Allahu dhellaluhu Allahu dhellaluhu atë dinë ve çkandërmaraj Allahu dhellaluhu atë dinë ve prathema e yon sot në këtë dërë e ka e mnin këtu tema ayon sot thirrët Far for dor Allahu Jalla Jalalu, per tashpatu atej aj me shpëtu dor. <tër> Un kuriam këtu te shpalla, do ti thakë disa xona. Para Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasalam, i ka për dor Allahu Jalla Jalalu me fushirë dhe shirën e ti, për të shpëtu ato njerëz të cilët ai shumë i, shum i don. Edhe prej lindjes e para lindjes deri në ditën e vdekjes, as vdekës janë në kujdes e sipër të Allahu Jalla Jalalu wa Jalla Saluhu. Un do të filloj pak më ard Me disa personat kësi kësaj kategorie Ato persona janë uh, të nga mërë të Allahu Të dërguar të ti Alehi Mustaravatu e stelam Gjëmatin dhe ruar Lezër të dashur Allahu gjëlle gjelalu A shkriju si ligjeve në këtë bot Në të njajitën prej fjales kriju si ligjeve Muslimanët e kuptojnë Se a dhe ash nëndëru si ligjeve Ligjet a i kryon Edhe kur të doje Kur të këtë dëshirë A i ndërën Ne moslimanë shkahemë, nënë jemi moslimanë duhet besojmë se lejj, bot, besojnë, si ta shohim një ligj, për ai ligjë që funksionon në botë, na duhet besojmë si dojmë të jenë moslimanë se që ligji është i Allahut Jellal Jalehu u Jellal Shahnu. Kur ta shohim natyrën të ndrur, duhet besojmë në të njëjtën se ndrimi i këtij ligji ka i këtij ligji që deri dje kanë qet mënyrë, sot funksionon ndrishtë, ndrruat si i këtij ligji është ai Allah i cili ka krijuar fillim. Në rregu ta kur gjatë më shakë asë nuk ka asë gjatë komplikume Argumentët Allahu Jelle Jelaluhu wa Jelle Shano i ka për Nuh a.s. mas nëndë qënë vite dhe përvoj pune mas nëndë qënë vite dhe stash në sirje në islam asë në janoh prega dita anijen gjo nërmole kjo pune abo mas lutje dhe të Nuh a.s për shpëtimin e tje dhe besimtarve që ishin me të, fa marëja aninë. Nuh a.S. i ka përësit Allahu Gjellë Gjeralu që ta marën aninë në shkëtim. Emlën e ka pas aninë e shpëtimi, emlën e ka pas aninë e shpëtimi, emlën e ka pas aninë e besimi, emlën e ka pas aninë e imoni, Emnën e ka pas aninje e sëla din me i mdëgju vetëm ligje të Allahu gjëlle gjëlelu Bartja e besimit edhe e besimtar Këtu e ka pas emnin Qatë prala, qatë manevra, qatë i ve njerëzve Ja, i shte konë 9 metrë e gas I kishë pas nësë që nësë nësë nëngjama Kër kishë tesht tivi, kishë dalë masa prej tivit E kër kishë tesht masa, kishë dalë mini prej hunve masës Këto janë ishra ili jetë Kto janë gjona ti Audive ska mësimin as pak lindjes kanë para shkak edhe unë mersi xhana kur nuk miram edhe sikur dha fjalë folën kët kontekst më kushton humbje kohe. Xhamatin e dërua e ka ndërtuar Nuh alayhi salam yani. Allahu jallaluhu do ta shkurtoj ngjarjen shumë të shumë ngjarje duke u me tekstot. I ka thënë Nuhit khud min kullin zawjain 2, marr prej dyja, që jeton rastë e mashkull edhe femër. Edhe barnat, edhe kafshët Edhe njerzit, edhe njerzit, edhe kafshët, edhe barnat. Pse edhe barnat ashtu? Për mua njerzit dhe kafshët do vitë. Po edhe barnat do të ndodhë diçka, aq shpejt sa ti mbas briqën sanden tok onuh, do të jetë tokë me ndryshim shumë të madh e ti nuk do të bëhesh me melë sot në me honger mbas mbas ditë, po do të ikesh në jetë me vetin. E prapë kjo botë do më harrai fillimisht do të do të fillon. Pra ngjarje shumë e madhe. Nu ale selamë Allahu xhallahu zelaluhu, qoftëmani themel mos komplejti gjithasë rrafën rasti si e thon. Rasti e me veti e ka kriju Nuhu emrin a Allahu Zhelelu, anija, fundosin, fundosin me, me vet, e Allahu xhallahu zelaluhu nkat ania ai shpëton. Ata që fundosen fundosen me gjith gjialën e vet, ta kanë fjalën. Allahu xhallahu zelaluhu, kur e ka vendos atçë don ai me shpëtu, çka ban? E pardor fash mjetin të cilin ai don me pardos. Edhe nuk shkojnë gjithmonë në mjet, po sot njërin një e shpëton në anie qëtërën e shpëtojnë me diska qëtër e kaqë shkërt edhe qartë me mdojë dhe preskët për punën e në a.s. Në një e do me fa Në mërudi fa harrikohu urnë urnë qeveri urnë mëleti urnë sundusi urnë diktatori harrikohu fa djeghme për ka kësën? Për Ibrahim a.s. Për Ibrahim a.s. Sa djeghënë. Sa rëzënumë i ka bonë. Sa ka bonë ki që uh, me djeghënë. Duhet pas me pasë shka që e binë se për me djeghënë njëri. Duhet me pasë kritën i dhe për a i shumë të keshë për me djeghënë njëri. Sa A anëtë faalëtë haza bi alihëtina ja Ibrahim. Sa atin e dhe në i kebonë zotrat e tonë në këtë halë. Sa velfaalëhu ke biruhum haza pëf e luhum in kanu e në të kunë. Për ki i madhë i këtive i ka bënë këtë gjonë a kështu, dhe të në sitje pjative që ju përgjigjës, ose pëtë një qërësit jenë që i folin. Gjonë nërmale, a fol drasa vlavi jam, a fol guri o vlavi jam, a jo pema e thila ka përrit, edhe është kulminatiorin e gjelbrimit saj, me i fol nuk fol, edhe do të folit i e e fata që ka dhen, edhe ka nejtë mur me mija vetë. Për këto janë humbje të mdoja, humbje, humbje Te një populli kurajës lëm rrugën e Allahu xhalle xelaluhu ve xhalle saanu, fa besa Ibrahim alayhis salam i don më fresku. Don më avamë dije, se ai ish ka nuk flet, Zoti nuk ka. Falni si të folën. Eh, eh et e taosh pra. Kur thmujun Allahi tamë i dal Zot, kur thmuj me debin, do thimi tamë i dal Zot, kur thmuj me debin ti e ke besimin jamas për nime, atar është kat banë pra. Ka argumente. A është besimi vetëm me argumente shkencore bind të heshtëren? Atare Çka bajeule? Përdorim metodë tjetër. Tjera, përdorim metoda me të mposht. Po ndoshta me xhuduk, që ti shkojsh e unë ta vazdoj jetën, shekam vazhduar, po mar para tishe jeta e në amarrias, askentas, abiturias, avllazësh, pra mendoam me me me xhuduk. Edhe në qoftë mbashkoh ora president do burra. Njerëzën që kokos mundën me fit në zar, se si ne mrudhi Ibrahimin dikan, i bojn diçka tjetër, ma pak diçka për shembull. Ja nisi me çit distan. Ja njësim me shpiv, ja njësim me në nëshmupi largë, ja njësim me nëshmupi s'afër, ja prishin autoritetin, ja dhevalvojnë moralin, ja dhevalvojnë shkencen, ja dhevalvojnë pozitën, ja dhevalvojnë emnin. E, e, njajta, për këtë koha bol, a shma shumë se ajo kohë për ata, fa harri kohë, djegne, kanë mledhë këdru, kanë mledhë dru, e dru, e dru, e kanë mde zjarin, se në zjarin. Me Djej Ibrahim alayhis salam, me Djej gurti udhimin edhe përparimin, zhvillimin e ti i funin e ti. Allahu xhellalu zelalu don diçka ndryshe. Allahu don me bë atë që ai don me bë. Fa yanaru. Uzyar. Çdo që janë nën qetait, uzyar, qoftë në alem i pak. Uzyar, ai teliunet kam krijuat ndaj me Djej. Un jam tutfol ai shkaligjet i krijoj edhe i ndroj kuni i barda banu Yomakaj, wosalama, i ptod jo me kax me ingni i njeri un wa salama edhe i fresket edhe shpatim për ka ala ibrahim për ibrahimin nuk saset kjo pun qish me ndoj njerëzit pun të krien vetëm un qish nuk a thon Allahu jelle jelaluhu janaru kuni i bardan wa salama ptod edhe selamat freskim vokët për njeri një dashur edhe i kapat jetër shpatan këto specifikash korta e stacionja e lëshpatimit i ditës dita e shpëtimit ibrahim alajelajmit nga armiqtë e tij Allahu jalla jalaluhu wajalla sa'nu na kasbieqon kurani kerim jemaatim dëruar por nje burr fre burr avenvar gune mohammed pejgamber vetat i a von kurani kerim bismillahirrahmanirrahim wadhannuni idhhab mughadiban fadhanna an lan naqdir alay fanaada fi dhulmat En la ilaha illa enta Subhanak Inni kuntu min al-zalimin O Allah i dhashur Yunus a.s Thir njerëzit një vit Thir në ditin vet O bura Mosh në me mend ma Largoni prej adete me t'huja Largoni prej sunete me t'huja Largoni prej propagandave t'huja Mos jetërin botën e reklamave Botën e reklamave A shpanta zi Këtë një islamit allahu gjelle gjelalu jell Largoni prej ajma ligjive Se vini ai Malizi, ai Maliaş. Largonu për i Faljorve, dini Faljorve palla. Largonu për i Skaut, jeta është Skaut, ski skinistash. Shk Largou për adetit huj, largoi për vezhmbathje huj, largoi për hujeve të huja. Kthau fez Allahu Jellalul, me vite, me vite, me vite me radh. Populli anmitsi, anmitsi, anmitsi, anmitsi. Nidit, ndoshta apo mendojnë se ravapi mos ju ka vush me njamo. Me nial popullore i ka plahtë i stallati i ka thon popullit vlat lamtumi e me juve nuk sot çka ti them un më shumë se allahun s'ka ka thon un juve se në porrimi ju bën krah un ju se ju marr nëpër lag dorës ju e vini shom un spinën tëm s'un ju baj juve un smui me ju ushtiuve me almush nevoja të ushtimit veç mbathja për ju e juve për mua ashumun të ne bën këta selam aleikum na zan e mirë shkova ju nuk sa le të rami anis do u larguaja ka s'i spinën popullit populli vet Po po le i dhe I knoqër më do këtë në pëllim I knoqër në pëllim E, kje që na mundon të me këtë thirë Me këtë thirë, me këtë thirë Shkoj, na të mraat Që ta është nuk do të kimi problem Do të vazhdojnë jetën që shkimi qepëna Të vazhdojnë jetën pa hoq Të vazhdojnë jetën pa jet Të vazhdojnë jetën pa, pa frim Të vazhdojnë jetën pa imër Të ma Ka shku i rusë Ka hitë në njën e ratë, dënë me eksi detin e kuqa, apo detin e arabëve, atëllin deti, të iben e tisha, kërjesore dënë me eksi, dënë me eksi dën izin me dalë në në në qëtërë. Indonë shka indonë në deti, kjo sa atëm e interesu, atëm e interesu shpatimi, ndërimi i ligje vëtë Allahu Gjellë Gjellë Luhu. Indonë shka indonë në deti, Allahu Gjellë Gjellë Luhu, në atë momentin kur njerëzit e hapin, propagandën se në një Po informes blu vjedhën, duhet me bën një short. Tri ari bej shorti Yunusit alayhis salamit vjedhës. A vjedh sa ngjarë Allahut? Ai u mundona në hallin tëm mos me, me vjedh. Po mundona ek ek po do... mundona mos me vjedh në hallin tim. Inshallah kështu më ke mund të na kalojë këtë gjë bot e për nga ngjarë Allahu xhalle jalalu pivelka, jo nuk vjedhaj. Po çka ishte? Me drejtë Ajo anija ku ka hipë Junus A.S. Nuk ka qenë anije me i da vjelë si për atile shka nuk vjelë Po ka qenë me drese për Junus A.S. Ka qenë universitet për hoqën tanë Ka qenë universitet për pokën s'i ti Ka qenë universitet për generatat Universitet në uj Universitet në bideti Qa ka shkrujt në derën e ati universiteti Unë nuk e di A ka shkrujt dhe të institut A ka shkrujt në Hegel A ka shkrujt në Nipqa a ka shkrujt Ibni Sina, a ka shkrujt Charles Darwin, a ka shkrujt mbiat medrese. Albert Einstein mu kjo pun nuk më intereson. Mu më intereson se ka qenë medresja ku njerëzit e mësojnë ndrimin e ligjëve të Allahu Gjelle Zhelelu kur a i do në ligjët e veta me ndru. Panqezaja, denimi, ati shka vjev, ash qit me qitë ndetit. Me qitë ndetit. E më zvevë pra, se si të vjevë është bendeti, si ta aishë pasurin e hujë bendeti, në qëfar deti i bend nuk da intereson krejës, se oret bëjën, ndeti. Kanë marë ju në usë alejë sëramin e kanë hullë ndeti. Allahu gjëllë në gjëllë, huë gjëllë në shanu, i ka kalzu ju në usëtip edhe neve, se kjo anije në të cilën tike hitë, ka qenë anije shregullimi, ka qenë anije pesadi për tije. Pra, si ta lisht da vetim, edhe sirjen në islamë, lora spite edhe dmundohesh ta lish popullin tan te lëshoje popullin e Ojdorve ta lishat popullin e Vania flam ta kishe me dije nuk t'ba s ka anie nuk ka kerr nuk ka ballar flam nuk ka avion nuk ka mjet s'ka t'ban ma se si italish anien ma të madhe që t'ka baj deri tash ania ma të madhe fillan si a bën neve ania më e vogël anëna bën neve janë e islamit ania kuranikerimit si ta lini këta anies s'ka mjet s'ka u bën ndonjë muslimanat e kanë lanë E kan lënë mëslimat, një miljarë dhe gjimës, ka janë dunjohë që diqin vësë, kanë zbritë prej anijës kur anë i kerimit, i kan lënë kejtë anijën së atë ma. Os asë njës pëjba në burra, asë një anijë ma së pëjmerë. E keni vërrejt apo, e keni vërrejtë se asë një anijës pëjba. <top> <top> ta Allahu Gjallaj Gjallahu, i ajunus, ja o dosti emë, që ta është do të baje një anijë tjetër, prej medrese e në medrese, prej shkolla Zati shkola prej filores Shkonë për fjet E ne do të njëritim tije prej një shkola Një shkola në qëtër Ne do të prej një diplomë dhe të qojmë tije një diplomë qëtër Ikve saja një Drejt të në barkë peshkut Drejt në barkë peshkut Prej i barkës njëriut Në barkën e peshkit Mirë po Për ne e thi njërë E kujtojmë E paramendojmë këta denim E paramendojmë azab Ka Allah u gjenë në zhelelu nuk isha azab kjo Se Allahu qëllë e zilat nukishtë dënimi i nusit. Përshkak se në barkin e këti pëshku i madhi. Gjithë mol i madhi e i madhi. I madhi kur zë bërë të i vogël? Fë në dhe fër dhulumen. Në barku në rësinën e barku të ati. Fëja Allah o zëtë. O kryus i rëbë. O kryus i ative që këtë në njëje. O kryus i kësa i kapse. O kryus i gjithë sirë. La ilaha illa antë. Ti nuk nuk ka Allah tjetër vërtet. Subhanak. T'largoj edhe ti ngriti prej zot më të, prej bakut peshkit. Ti ngrih unti e prej zot më të që mund të më qenë në em natyrën atributet e tua e lidhur ti e ajë më i madhë inni kuntu min az-zalimin. Once all the people in tim kat harat e pranoj në këtë moment se kam bozullum. Allahu gjellë zheralu hu gjellë shanu e yeah. eh, që tasë ja ju nësë po të regojnë ki peshku i jëtë që je në barkin e ti për shka ka qenë ki bark peshku për ti ka qenë banka e provimit më të rëzikë shënë bot ku ti provimin provim, e merë notën dhejt në ketë provim e merë notën dhejt je ulë me dhanë provim para profesorit madh notën e kje dhejtë që peshku të të hudhen të gjëshë Ullens ka i dhëtit. Largoje prej domunit e gabuar, edhe kia është prap, ai ka kacakë ndoshtim, peshku e ka humb, edhe ka vazhdu. Yunus alayhis salam i jetën prap me popullin e nat me 100 mijë e më atë apo se 100 mijë si spiegon, Zëlali, Kerim, koh, Zëlali, e shpjegon Allahu dhe zelalul Kurani Karim, tasil vena të janë të kohë, Allahu dhe zelalu kur e ban të terbië Yunusën bar ku në peshkut, e ban të popullin e ati të terbië me diçka tjetër. Ative fa, fanatak, fanatak na alejhimul gjabal Ja u fatangrejt kodrën Rojen, ka një një anë e fatangrejt kodrës E ja u fatangrejt mbi zi për ja u majshna mbi kok jushna, a, për, a do ta njëp njën u nësi kër të veni si për nga mara jo Thanë po, vetëm se jemi duke prit vije Se nuk kas një gabim Një anën e mësojnë medrese Për qërë që shmorin vash medrese qëtër E ki popull gjithmonë duhet shkojnë shkoll E shkollat e buta Shkollat me lap, shkollat me vizore, si më si joffe i njeh shkollat me kodër, i njeh shkollat me zjarr, i njeh shkollat me breshën, i njeh shkollat me me me pasuni mangut, i njeh shkollat me thmundje, lloj-lloj shkolle. Ke këto janë te Allahu xhallaluhu ve xhallahu. Jamaah. Rini eda. Këto kan këtu ishte ngjarja me Jonun alayhis salam pikë ka shkurtar. Musa Musa alayhis salam Allahu xhallaluhu në momentet e krizës kur njani donte t'i faron, njani donte t'i heq prej tokë gra të cilët kanë bark. Pse i patën thon? I patën thon se do të lind anmiku i jot më i madh këtë ditë? Lindi anmiku. Ja ti, i faraunit. Lindi anmiku më i madh i ati. Këto gra që kanë fëmin në bark me i pre. Or, por subur fali Ibrahim alayhi salam il hariku. Ja diagna Zera unë kejt grad prani, qëka kanë fëmien barkë në këtë vit. Nëtë vit, qëka kejt grad, qëka kanë fëmien barkë dohët mu prani, njohën një katë fëmien barkë edhe së prani. Emri allahu jellë gjelaluhu, ordni ati, zëtërijën dënë me shpetu, allahu imi dashër, zëtërijën dënë me shpetu, ka lindë musa, e kum e që, lindë i kum e që. Allahu jellë gjelaluhu ka të në Korani Kerimë, Pa uhajna ila ummi Musa On e kam inspiru në anën e këti E kam inspiru dhe sot I kam fol drejt për drejt Në mëniren që ish un drejt për drejt I robit të mi foli E kam inspiru Qëka të bajsh nëre pështjële Nësa nëtë drunit Nësa nëtë drunit edhe që të njuj Ja pizor në nil Allah Ja pizor nil E ku i këta fja i prah nënës nënës përfmiën e përsa lindur mere që të ndeti e pa nënëa këta jo nënëa këta nuk e ban pra masi nuk e ban nënëa këta duhet me folë e o diska qeter duhet me shtu bisebën pra duhet me rahatu shpirtin asaj Jal, ka thonë Allahu qëlle gjelaluhun kurani kerim i ka thonë inna radduhu i lejki u e gja ilohu unë të këta ka me taksi i pratë nëzijë që të nujë, që të ndetit, që të ndetit, që të ndetit, që të ndetit, që të ndetit, në bitogë, nëjrë, nuk prishpun, në nënkojdesin të ima, i nëra duhu i lejki, onë ka me të të thipra, shtinon e ban? po, qish, ja. e banë, po, qësha, e banë, këra, s'ka problem, s'ka problem, e banë më një herë, Allahu Gjellë Gjellë Luhu, për me e bind halama fel, dhejnë fundin e shpirtit asaj, sa u e gja iluhu min el mur i ka dhënë zërë në deti bura Allahu gjëlle gjëlelu i ka ka dhënë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam masë i ka në qitë në deti musën që ka ka pasë punë të nëjëna fa fëlljë lëqihil jëmmu fësahil fa edhe deti të i ka mërdhënu me qënë s'kajtë deti të gjë me një vëndikon saktum ku vetë në në vetë me morë u kri ka që për Musa aleyhi sallam më në sënë u kri jetë ati vazhdoj jetë ati vazh ka pështu ma vorën kër ishte burë me qatë viranë mundetin e kuq në apërmet mujizit ati në apërmet mrekullive që i kisht në apërmet shkopit në apërmet urdit Allahu gjelle zelalu dhe fuqis ati krejësore ka pështu Allahu gjelle zelalu e ka pështu Isa a.s. prej prangave dhe shkopive edhe bliska dhe tjahudive dhe tjisterve e ka ngrin qil nash Do fognionin e kaptu me anije, një urin e kaptu prej vjarit, një urin e kaptu me peshkun, çeten e kaptu me sandet, një urin e kaptu me ngriqe. E ka dashur Allahu xhalle jlaluhu we xhallesanu. Tanë marr fë banë ndallet duaj. E çetash pra unë i kreva shumë shkurt. Kto burra për të tilet 1 vjet për urinën me folas, pak. 1 vjet për urinën me folas, pak. Po kthehemi te zotria me të cilin e kemi temën tonë të librit. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Para se të linj jemaatën e nderuar, para se të lind para se të vjenë këtë bot ende ishtë në barë kënë e minët lindit si njeri me shenja dhe çanta para se të lind baba i ti ishte abdullaj baba i plak abdullamot talib patëson një herë me një falë allahu gjelle gjelalu hu dhe gjem të mra min kërba me bajnë me midhon zoti rët gjemë, të mramin e bani kurbal për Allah. Allahu Jelle Jelalu jaka falë vëgjit. Mos javë një jemënin, e në kej javë dini ju bat t'i vëllë të gjemëve. Ma i vogli kushka që? Abdullah i baba i Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam. Arabot nuk pa të nëru, i ashtinëm nërmen më vohënë, e diçka këtë atë tonë, që kë janë i dhejti, dush me bëhë kurbal pra. Mirë po, Abdul Mutalim e sa, Për këtë në gjarje dhëtë dhë dhe dhë projtë bashkë që që kam dhënë betër Shkoj të i vestë Nuk kësh islam, nuk kësh kuran Hala Muhammedis pat linë Tha shkoj i të i vestë të falqorët që shumirëshin ato me falqorët në dhaman Nuk këshin din, nuk këshin kitab, nuk këshin pengamar Tha një plak, jo Ka mundësi, tha ki lich me undru me diska Tha si, me shërë, tha Meri dhe deve Edhe Abdullahen me një on Edhe Kasafanen me një on Kë edhe shtoj dhe, shtoj, shtoj dhevën, si të nëherë shka të qita shtoj, në e vëdhej. Bura, deri një qimë dheve, dhe tëherë shërt, me dëshirë të bjerë e gjallit apo e kurban, ta qojë në vendhjallit, dhe tëherë ka dheve dhe dhe me ram, ju benë në shërë të dheveve, e që ka me bo? Këte ju benë në shërë të dheveve, sa Allahu gjëllë e zelalu, këta Abdullah ka bohë murad me urujt, te projekti ka me ardha 21a qi duhet me vrit. Dishim dësh, s'ka. Para se linde kto pun, para se linde erë, mas lindes shumë herë, shumë herë, e fundit e para fundit ku duhej të puna të të të, të dalja prej spije, etë tas një ditë afjal shumë shkurtë, por punën e derzit me derzin sodë lidhën të shpëngan. Allahu jalla jalaluhu E, edhe e, e ka shpëtuar Nuhin namije, edhe në herë po kther. E ka shpëtuar Ibrahimin prej zjarrit. E ka shpëtuar Yunus alayhissalamin te peshki. E ka shpëtuar Musa alayhissalamin me sambeknuj. E ka shpëtuar te deti i kuq. E ka shpëtuar Isa alayhissalamin. E ka shpëtuar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet babës shpëtimit, babës ti para semelind. E ka shpëtuar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam te funa daljes prej drejderës sobës, dhomës ditën e gjatit. E ka shpëtuar te gari te shpella me diçka është ka sot për temë do së një dipjallë ma të e për do të i fulit. Allah! Musën të ndërkë drasë, dru, katër anësh, ënuhin në anije, anije vita, vet, vet, vet vet. e ndërtuar me vite, të atë vetë, në anë vetë, dhe vetë, në shkratin e madhë shumë. Musa a.s. më deti, e qetëre dhe që, Isa a.s. që i e nërë? Muhammedin a.s. Kurani i Kerimit, dritën e këti dinit madhë të tëli nga më ndojme me të bjegu sa ma afer gjëmatit tëtë e ka shpëtu gjëmatin dhe rua dhe rëni e dashët e ka shpëtu Allahu jelle, jelle, aluh, me një di gjona shumë shumë shumë shum, për mua romantike ta përdojnë një fjal romake e ka përdojnë e ka shpëtu me dhe gjona shka në menën e njeri o thjesht në menën ati shka, muslim, shka nuk ka musliman nuk kalojnë shumë lëp me shka me një plombë Enya këy vet vogla me disa kronë, sfarrave sh skretinës, edhe në të njëjtën, edhe më interesant, nëpërmjet një peni të barimangës, nëpërmjet një peni barimange i seli faktikisht sa ardhush është gati, me fshisie gati me me me këshire në porta, edhe shigjimi jot me çen deportut. Nderën e shpallës, një plom. I vendosën ma disa minutave mas i ka hi Muhammad Mustafa edhe e babak radiyallahu të halanu një marimong e sjelun e pështjelun edhe e furën më niren qisha e jesur mas disa momente mas i ka kalur Resullahi ka arë sëhejli ka arë dhe gjeba gjali ka arë dhe krim e më një më gjalë ka nërë më shikë të mekës edhe e shikhojnë mesi i bali edhe njoni prejative e thot jo, mësë kurit një kax se këtë marimong po të aprekni me dorë Do të luan bota haigare me Juve. Do të thonë ja Arabi, nuk, mongë, nuk e din Barimangun, nuk e din jetën e Barimangut. Barimangashi ni ni ni ka një tekst, i cili i ban punë vetë ata për për për për ta bërë juetin e vet në hapsin për të mbijetuar gjallë, thajë. Sa kjo ja. Barimang këtu i ka 200 vet. I ka 200 vet që ia vendos. Kisha më pritrinin, kisha më prit popullin përgjithësi. Kisha më prit këngëtarët në voz ka janë Kacian që a i flunë, që atë marimongë që e ka sjellë dhe e ka thurë penin e vetë për një këpë, dhe rritikon e kam qartë. Po të si e ki qartë, që i e hojë, që i ku e di jetën e barimongës, nuk e di shumë, po e di parë, se lavërtari kur të lavërojë në vest, e, e hasë me vijën e parmenës prej, që është i tarës, i delë në të qëshë. Kur të këthe e keton, një janë një milion penjët marimongës i prishë me kë du është me shku bëba jetë kur të livrojën veshë me Melgrun, e me dalë ti, si, paradreke ka për e në ndili, ka, ka delë dili me shqiu. Mazdit e me dalë ka në ndili, e me ishlu thitë ka për e në ndili, kejt u gari jokë, kejt përja, a vushë me qenë dhe janë për me kejtë, kejt qikat e dënjohës kanë pa shpijative përja, vëm një arë një hektarë, ujatë mindrejtë. Mi bojë atë e otën të në të veta. Atë shumë, e kolbo, e pa dhe shparë insekti, e pa dhe shparë pune e pa dhe sa ju ka da është afaj barimongës për me e her plehurën e vetë rrës birës dhe rrës shperës ku ka hizë dhe të rrje mirë po, këta e kemi të qartë ate që se kemi të qartë o ju shkenstar edhe që përdojmë me ju pitë edhe presim për juve përgjigje ka ka ardhë ajo që marimonga mësita e në mikut që ju dukët dhe i ka të diqin vetë kura jo është bëha që vet Kur ka arda i të luna që i vetër, kur ka nërda të mjetët, me njeri, me thonë, me pranu, me gojnë e vetë, e vata anëmiku, a i që ato dhënë zorë me të prej, a i që ato dhënë zorë me të vraj, a i që ato të nga masë me shkatru, a i vetë me pranu, se këtu me është i dorën sa në san regu. Se moti, këtu s'mundët me pasë njeri, këto punë ka ka nërë. Kështë i ka ndru këtë ligje? A i që ka ndru عائشة كانت رولجين اا اا بdek يس اي السلام اسو برا كتوا سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صح لو نظر احد الى قدميه لراانا فمن نفس شي يون ني تكام تвета كيش منا با يا محمد ميرفا الله جل جلاله رسول الله تعالى وبركاته السلام اكان زبرني ايت زوره التوبه ايتين عمرك تريد اظن الا تنصروه فقد نصره الله او ينرسين بوت O ju Smith, o ju kok ngritur, e ndihmut Muhammed Mustafa analallahu aleyhi وسلَم, nuk e ndihmut edhe 1-a edhe 4-a te Allahu xhellal xelali u duk leun rol. Për çka flui në rol, për çka kthe aj në mënyrën tjetër në një anën mënyrë edhe në tjetrën prej Allahu xhellal xelali as i ndihmua. Ila tanthuru faqad nasrahu Allah. A ja shin ndihmuar? Po unë nata kam ndihmuar, ndaje ndihmove, ti ndasë ndihmove. Kjo është çfarë thot. Ti ta ndihmosh, je je me dhe e konsideroj ndihmoj ti. Po nuk e ndihmove, nuk konsideroje rruga e muslimane, mos e li ndihmën Allahu xhallej zelaluh. Ila tansuruhu faqad nasarahu Allah. Id akhraju alladhina kafaru kura kan farzan an miche tevet. Kur e kanë bërë dhan an miche tot, kur e kanë bërë dhan an miche populet, an miche umatit, an miche drejta, an miche nurit. Allahu Jalla Jalaluhu tha idhë akhradjahu lëdhine këpëru të njësë nëjni dhë huma për gharë edhe jeshte aj edhe i diti aj me shokun e ti në shpëll idhë jakulu li sahibihi edhe li maj e li manta ba bëkrin për kurizin e shpinës edhe për lugin e qakës të ti njeri u në mërzitur njeri u i tëli u drilë të sitojmë na sito për më një fjalë se për ndonë ajo me zezëa Sa ya Abu Bakr la tahzan inna Allaha ma'ana. Mosamordhet. Heq e mrzija. Thaniya tneni ilhuma fil ghar iz yakulu li sahibih. Isat zatreza mosamordhet ja Abu ba Bakr çka ngjithë qe mrzij. Çka ngjithë qe drejë mosha Rasulullah nuk e kan kët frikë për vetin. E kan frikën se ti po ndon diçka. Tha mosamordhet. Inna Allaha ma'ana. Allahu jalla jalaluhu asma'ne që ka dhe të fëtë Allahu që në legjelalu ashme neve dhe të fëtë se këto janë miqë të tonja ababëkër këto që kanë hibë shpinën e kuvalve janë ma kuval se kuval të vetë po, po, më shfarë argumenti këto janë ma kuval se kuval të vetë ta për po këto budau asë u mëshën me menë këto asë kanë të dera asë kanë qito të dera unë kur dola prej derës shpijës teme katë të dhe gjemi që në me shpata para derës para si dhe dhe gjë dola edhe shkova në u Eta është këtu të më shofin këtu? Musuban më rakë Rahatë, rahatë rëj Se nështë të ditë Jemi nën kojdesin e Allahu Gjellë Gjelalu A banë o bura A banë o i gëoju mëtra kajenin islam O ju vajza kajenin islam O ju quna O ju në zonsa O ju arsimtar O ju shkenstar O ju akademik A banë një harë për gjithë mod Me vendosë një harë për gjithë mod me në zonë vetës a është e mundu në thun, a po, a ban të vendosim, këtu për shkurti për po i bi nuk për e s'gjast, a ban të vendosim një are për gjithë mod, të bomi asibura, që të ameritojmë të në thotë neve, Allahu ashme juve. A ditë shka të ameritojmë këte, Allahu gjëlle gjelalu ashme ne, me siguri prej punve që kanë më ndonë dhe nëmëri një, friga prej zëmëve tona ka muhe, friga e sila ka dhe përton mish, friga e sila ka dhe pë Frigët si la ka dhe përtu në panës, Frigët si la ka dhe përtu në gjak, Frigët si la ka dhe përtu në shpirt mrena. Prej kuj? Prej një njerit si ti. Prej një njerit ma i dobës se si ti. Prej një njerit i cili kur hip në kali, ashtë ma kali se si ti. Për shka kështu? Për shka kështu? Rahatia shpirtnore, e dinit islam të madh, ka dal prej shpirtave ton. E kemi materializu që dë gjonë këtë bodhë. Këj zonë of getboard nuk janë të materializueme. O Muhammed sallallahu alejkë ve sellem. Sa topa, elas raketat përshin, elas raketat do meti djat. Sa raketat tok tok, tok aj tok, uj aj aj, tok. Ikepaf rast sfajës a bidh të shpëtohen që nguslëk të marr. Sa ende prej gardenstone dhe ikepaf rast sfajës të shpëtova dit. Me çka u mbrojtë ti? Me fuqitë e kombe me bashkome? Atë mbrojti ti, bushëja Mohamed Ngarë, me ato fëqit Multinacionale, jo Nuk e ki pas ti këto me vete atit Ti nuk e ki pas ti e ki pas atit me vete Një marimongë, ti e ki pas atit me vete Një plonë me tri vendë Njërë dhe një vetë Mirë po ti e ki pas atit edhe që do dit Allahu njëllë njëllë njëllë Sini i të silit E kam për qëllim alevorik Sini i të silit, shërë Veshë i të silit, ndimë zë gjo Dora të silit, arrinë të qdo kushë për më brojë që në thi, kur a i thot, lejmë rënë, edhe, le, edhe, edhe deklarën, se unë jam, o zotë ropë i jëtë, kam dëshiren të jemë në në këjdesin të në. E të të mamë, pra. Të të mamë. Sa dati, në vitinimi në në që në të tajot dhe nja, ka dal me e pa, unë pa i thëm shtu paradë, zati ajo paradishte, ka dal me e pa paradën, mërët, krijetarë shteti i madë, i ngritur, sa të dush Ka ka dal faktikishtaj me fa Ka ka dasht me fa Ka ka dasht me zhiquaj Mështrien e vetë Zabitlar të vetë mekan, Mekanike në vetë Fëqit e vetë vet a erore Fëqit e vetë atoksore Fëqit e vetë atdekare vet Kejt parasish Prej qëtive rrëve të u shtris Ka dal një gjallë Tak, tak, tak, tak Selamu aliku O këri kjo du njëme t'jim O kurqosh ditë në kiametit Pse këtë njëri se kanë mbrojt së të insan asë u Cëska shpëtuu i njëri atu. Për shka, në rrugën e asfaltit, ku e kanë shkatrëkuar, ku e kanë vra, stadionin e futbollit. Ka shku tur natë vet. Gjemte vet me i paqish për luin futbollit. Ka dalë njëri prej rradhave, një diplomak. Selam aleikum kur çosh mot ditën e kiametit. Sarborisi ka shku filozofie në Gjermani në vizit. Ka ardhi vdekull. Pse ça? Pse sa mbrojt atu kinjeri? Etjermo sti njëj se janë shok. Ka transfer dinon din Sarajev me shafit, me shoqat, me pajton, me ka, me kual, me ushtri, me gardh, me miç, me lule, me shoqë. Njëri gadal në xhali thjesht, me risokën pesokave, ni ni tet vogla, ni ni revolë vogël, dit luma tak tak. Selam aleikum. Kur çosh mua ditën e kiamet, yan xhennet, yan jehenem. Kiskau bosu, kedit që do të skapodojnë me bodë, çka bënën? Vetëm ato që dojnë Muhamedit Mustafa me i bodë diçka, janë pritur për një peni të barimongës. Çka u bën atë kjo? Pu? رولك تايت الرول نكت بوز ندورن اكو كانن ندورن الله عز وجل قال في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والله يعظمك من الناس يا محمد انت يمبري بريدورس نيروت تييه يمبري برت تي مسد تو تيا مسكده ثاني اثنين يظهوا في الا يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينه عليه كان كانوا لموك Allahu Jalle Jalalu e ka zbrit në qetësi shpirtin e Muhamedit Mustafa gatgushluk. Disa u lemo kan thon e ka zbrit në qetësi në shpirtin e Babuk radhiyallahu ta'al anu. E vërtetash sa Allahu Jalle Jalalu ka zbrit qetësin penga merlukut në shpirtin e pejgamberit, qetësin e xhamatit mirë në shpirtin e xhamatit mirë. Pra këtë qetësia, qetësia e pejgamberit në shpirtin e pejgamberit qëtësirë, qëtësi i shpirtënore të nivellit më të lartë në shpirtin e gjëmatit mirë, si shohë që e babakrit, edhe kështu duhet të jetë të erit ditë në kiametit, hoxha duhet të kekë shpirtin e qep, bashkë si që ka hi e hoxhën shpirtin e qep me pas, gjëmatit duhet të kekë shpirtin e qep, bashkë si që ka hi e muslimon në shpirtin e qep me pas, e zbashko të gjithë me të qep edhe për ngritur e të rritur, të mësuarë, ترم تاع ريم تشيرن الله جل جلاله حينا نكون سيدران تداشر تارات نكون سيدران روب تارات نكون جماتي تي جماتي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نمشير نمشيرنا هذا نكت بوت ونمشيرون نمبولون نمشيرن تي ديتن جيكيميت جي جي ان شاء الله الله الله غوازو ايتين 40 درين بونسوره دو تاوبه ميك تفال طافون بسم الله الرحمن الرحيم وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وَكَلِمَتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَ unë fjallën e qafirit edhe fjallën e kofrit e kam ull o muhamman e kam posht për shkak se kofri posht e ka vendit qafiri posht e ka vendit rëvajale kelimet alledhine kafaru sëfla وَكَلِمَتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَ kull se fjallë allahu jall e jallalu Jalla, ashë ngritur aja dhuta këtë vendin mana në se këtë fjallët po atë e Engrain muslimanët me durtë veta. Ajo vetëm nuk ngrit, ajo vet nuk ngritet. Kush duhet ta ngrenë? Muslimanët. Bajrakit flamurit i një populli tash simbol i një populli. Kush kurrë kë ka vënë? Apostanalt. Vënën e kanë nal. Mirë po nal, kush e ngren ata? E ngren Allahu xhellaluhu e gjarë natën e ngrenë jërë të mënjaft. Jo e ngrenë jërë të mënjaft. Fjalën e Allahu xhellaluhu Allah e ka zbrit, e ka madhru, e ka rrit, e ka ngrit. Ama në vend vetë, ku që vend? Në vend të ne vetë, ku që vend? Gjemate e vend, venin e vetë. Ato që kanë thonë, jemi muslimani jemi vat, e vend, venin e vetë. Për me vunë, venin e vetë, shka duhet me bo? Duhet me ja kushtu, shka posedën. Duhet me ja kushtu jetën. Duhet më akustoj Polin, duhet më akustoj Evladin, duhet më akustoj bankën, duhet më akustoj mësuesit, duhet më akustoj mësimin, duhet më akustoj detira femucs diçka të hapë, duhet më me akustoj studimet, duhet më akustoj mbi studimet, duhet më akustoj keq jetën edhe pasurinë, edhe në fund duhet më akustoj vetveten. Atherë kjo fjala Allahu xhallaxjalaluhu e marr vendin e vet, atar ngritet edhe në një rast tjetër vend, ama jo kjo. Jon Ket Munir, musliman me miliardë xhims, çishë kanë vendosë Na jemi të arpë e Shqipërije, gjenë në atërën e bura, gjëmatë e jemi ndërshë. Në qëndrim një avorë në Shqipërije, ashme regull, ashme ven, që hoxat të jatë një raport për e ullëtime dhe dhe dhe të veta për i katë veni, që që ka pa aj botën o që shpushkojnë gjona. Edhe nuk e shotë arsishme, ju bajin selamme në përmet këti mikrofoni, kejt ulemave në terenin tonë, edhe ulemave islam në teren e qera ka janë së nuk nuk e është artishme një hoj, i cili funksionon me një popull apo me një xhamat apo me një xhami për e xhamive, ti ngul këndovë ngulet në atë xhamat, edhe të shpjegojnë feën islame dhe mos del jashtë xhamisë vet me pas sa s'po ndodh jashtë. Ai as mbaron pesh, me një xhamat i cili e ka ni armë dhe ka mill bereqje të mira, edhe korr nuk largohet për atë zot me pas ka po ndodh me largsë aty. Ai si mos largohet, me shku për lumë, për pijë. Deri me nirenda gjellarë Ku dan lume dhe kupritët rëziku Ara ati ka me qenë rëzik për gjithë mund Ara ati ka me qenë rëzik për gjithë mund Kote ka mundin një vjeçar Kote ka për eqetin që e je ka mjëll Pse s'ka dal a gjellë kupritët rëziku Me da lume me ujtruplë Kër të banë zërzelet A të jeme me lëshel A të jeme ingull shel E dhe gjemati i do pëtash a i gjema A i gjemati s'ili mendon se hoxën që e ka mrena Ta së harë në ditë të du me më dalë për para me të pa, mësë me më largu. Ta ka hangër nëma grunin që e ke milë, masë në më të botë të të gjithë. Dikush duhet me dalë, ku danë zastek i do bë të gjithë. Vura, për divet në Shqipëri, për nizet mujë munges që s'kam shku në Tiranë. Jo pëse s'kam shku, po thomë që s'kam shku, ku shja mune ajë. Për nizet mujë, talianet kishin pru, aqë robe në Tiran Vesh të grave me ushit me kilogram. Dhe të markë, dhe të kilogram të esha të holët grave. Dhe të kilogram të esha të grave, njëzët herë një qikë me uveshë. Ishin veshë o bura për njëzët mujë, shumë ma interesantë, me fjalëqera, shumë ma dobet se qishë veshën femën atë në Fransë. Në Fransë, në, Frans, në Gjermani, në Fransë kam qenë, huni herë. Në Gjermani kam jetu 5 vëtë. Në Skandinavi kam qenë nërvegji Në Danimar kam qenë me pun Në Berlin, kur ishte Berlin i që dërkonë Kam qenë me pun Kam uftu shumë në këtë bot Kam uftu kam oz, kadash zoti me pun të tona Kemi uftu kam oz Veç femna, ma bajat veshën se që pamë Tironë në këto dita, nuk pamë kërkonë në bot Veshë ma dëbërt Ma amorale Veshë, veshë ma amorale Se që ka pamë këto dita në tiranë Nuk pamë këtë bot, nuk pamë ruzunë në topësor Kërkonë pre Pikar real kjo. Pikar real kjo. Un mendoj, të më falin, të më falni ju, edhe të më falin vëllezërit e tonë këja. Kërkoj falje më pas. Un mendoj se një njeri më mbyll në një dhomë. Një njeri më mbyll në një dhomë. Disa net, edhe në dhomë pa dritë, pa dritare, dhomë pa pa pa llom. Edhe atë çom i zboglohet atij. Bebja e Sinit e për një herë rastisë Me atël derën me dalë forjasa, atë çum probleme ka kur dalën dritë, saçi as e mundun me i ra murit që e kanë ball me kokë. Atë çum as e mundun. Po këto njerëz, çka na kanë dhënë shkenca? Kur djeshën në errësin, edhe knej shumë brena, atë çum ke problem me bebenësinë, kur dilësh në derë uh, shtrejt, edhe çenë dera për një herë, a e ndert me aşmir i aşm fitimin tën, çi pak ndert ndalësh. Çka do? Po, pse mund të ndal ndert pak? Kanë thonë drita ndihmonë Që ajo bebi asinit Ta mare konstantën e vetë Edhe tina për meta saj Janis me i fa gjonat Mu ashtu se janë Edhe ban me herë E jo më një herë Uqel dera prej midisit arsines E drejt midis të borit e ndrup kajsirës Jo kështu Kjo ka ndolë me popullin tonë në dhe Kjo ka i pri O i bia këtu të na O ju motra O ju gra Manga dal pak Manga dal pak se nuk arrihet dot nivelli i një popullin apërmedves mafjës. Nuk arrihet. Tështëdhëm drejtën pare verë, s'po e kam derë fërët e fërët, fër, popullin jonë kër avesh frengjisht, burët, kër janë vresh frengjisht, janë botën frënsës. Kër kanë qenë me gjamadanat veshën dhe me tirë që i kanë pasë botë dhe ma vete pak më ndrishe. I kanë pasë botë dhe ma vete pak më ndrishe. E kanë pasë një brez, e kanë pasë një bre i cili jam kamrojt mi disin për ta të mjekus janë kanë kur i kanë pas dhe qarapat leshta kam si u kanë njërë kur në bajnë s'kanë shkuas njëherë e kanë pas një kapush të balë në krije e ka e një mplis që se ka kushin në bot kushin në bot se ka komtare, a keni e shqip një veshmatit kompëtare a kërë i parë në krije një dikuj kapush të i si plisi jam kamajt kokën vokët e vëndzet kanë pas problemet e tona nër plis kanë pas ziqka në brez kanë pas ziq Në komë, rëgzina të veta kanë pasë diska mrena. Këte i kanë pasë qitë gjona, nuk kanë vujtë si nashka po vujmë sot. Në kërë jemi vesh me kësikmi shethe jemi ja. Kërë jemi hekë që rapin e lë.